ЗЛАТНАТА ЧИНИЯ Някога на място, наречено Сери, пристигнали двама търговци, които предлагали грънци и паници и ръчно изработени дрънкулки. Тъй като и двамата продавали едни и същи стоки, се чудели как ще ги предлагат в едно село и ще спечелят от това. О, Сунда! Как ще предлагаме едно и също нещо на един и същи човек? Ако някой купи от теб, защо след това да купува и от мен? Може ли да се намеси и да ви дам една идея? Защо не си поделите града наполовина? Ти ще продаваш нещата си в едната част, а ти в другата. А когато един от вас е приключил със своя район, другия ще отиде и ще опита в него. Идеята е чудесна. Благодарим ти много за помощта. И така, Махеш и Сундар поеха по избраните маршрути и започнаха да подканват селените. Гранци и паници, гранци и паници, трънколка си купете и заблестете! Съвсем наблизо, едно малко момиченце чу думите на търговеца. То се затича и извика баба си да излезе. Бабо! Един човек продава лъскави дрънкулки. Искам гривна. Моля те, купи ми. О, дете, много бих искала, но нямаме никакви пари. Как да ти я купя? О, а? Защо не продадем онази грозна чиния и не купим гривната? Онази там ли? Та тя е почерняла от сажди. Кой ще я замени за гривна? О, нека опитаме, бабо. Моля те. О, добре. поне да опитаме. Много скоро Махеш стигна до къщата на момиченцето. Да, насам искам гривна. Махеш видя скъсаните дрехи на момиченцето и реши да го подмине. Не си купи времето, момиченце. Не можеш да я купиш. Но първо трябва да ми кажеш колко струва, нали така? Ха-ха, добре. Струва четири монети. Дай ми толкова и гривната е твоя. А четири монети ли? А, извинявай, но не можем да ти дадем пари. Но ако влезеш вътре да ти предложа нещо в замяна. Добре, но не ми губете времето. Трябва да вървя и да продавам нещата си на хората, които имат пари. Къщата беше в ужасно състояние. Стените бяха напукани, покрива бе покрит с кърпени дубки и навсякъде се разхождаха мишки. Какво? Толкова са бедни, че едва ли могат да ми предложат нещо. Мишки! Господине, само тази опушена чиния мога да предложа. Вночката ми наистина много иска гривна. Моля ви, приемете я. О, това грозно черно нещо ли? Колко ли пръста пепел има по нея? Ще взема да я почисти. Да, но по е медна. И што махеше потърка и махна пепелта в една част от чинията, тя започна да блести. А? Какво? Чинията бе от злато. Какво има? Нещо не е наред ли? Ще я вземеш ли? Махеш беше много алчен и си каза. Това е чисто злато. Сигурно струва сума ти, пари. Сега ще си тръгна спокойно и по-късно ще се върна. Ще си помисля, че чинията нищо не струва и може да ми я дадат дори безплатно. О, чудех се! Как може да ми предлагате тази безполезна чиния? Тя няма никаква стойност. Нищо не струва, затова не я искам. О, не дейте така. Ще разбиете сърцето на внучката ми. Няма ли начин да ни дадете само една гривна? Ха -ха -ха! Една гривна ли? За тази безполезна вещ не мога да ви дам дори половин гривна. Само ми загубихте времето. Сега си тръгвам. Този човек е грубиян. Нищо не искам. Щом махеш да мина към пазара, Сундар дойде на същото място да изпробва късмета си. Гранци, паници, дранкулки! Гранци, паници, дранкулки! Здравей, малко момиченце! Искаш ли да купиш нещо? Нямам пари за да си купя нещо от теб. О, все ще измислим нещо. Не се натъжавай. Хайде да направим така. Ще ми предложиш нещо и ще се спазарим. Съгласна ли си? Ам... Добре. Искам гривна, но не я искам безплатна. Мога да ти дам една стара чиния. Искаш ли да я видиш? А -а -а! Разбира се, нали все пак се пазарим? Не знам дали изобщо ще ти е полезна, но ето виша Сундар знаеше, че чинията не струва много, но бе добър и честен човек Искаше да зарадва момиченцето И реши да размени старата чиния срещу една гривна и за да изглеждат нещата истински, реши първо да разгледа чинията. Ммм, добре. Нека я почистия малко от саждите. Но какво? Чинията е златна. Госпожо, да тя струва повече от всичката ми стока. Струва хиляди. Нямам достатъчно, за да я купя. О, -о, -о наистина ли? Аз съм една старица. И не разбирам от пари. Но ти явно си добър и честен човек. Защо не я вземеш и не дадеш на внучката ми една гривна? Гривна ли? Можете да получите повече от хиляда гривни. Я чакайте малко. Мога да ви дам всички грънци, паници дранкулки дрънкулки и всичките си пари в замяна на тази чиния. Но ще ви помоля да ми оставите осем монети, за да пресека реката и везните с покривалото, за да сложа в нея чинията. Старицата беше много щастлива. Сега тя имаше много глинени съдове, а внучката ѝ – лъскави дрънкулки. Те радостно се сбогуваха с Сундар. Той също беше щастлив, че е открил златната чиния. Знаеше, че животът му ще се промени към по-добро. Малко след него вървеше Махеш, който си мислеше същото. Но не знаеше едно нещо че мечтите му са отлетели. Злато! Злато! Ще бъда богат! Сигурен съм, че старицата е изгубила всякаква надежда. И ще ми даде златната чиния. Ай така! На това му се вика търговски нюх. Mm -hmm. Знам, че сте излезли чак отвън и ме чакате. Хмм! Добре, размислих. Не мога да гледам малкото момиченце на тъжено. Ще купя златната ви... Тоест, грозната черна чиния, но не мога да ви дам гривната. Нека помисля. За какво ще мислите, господине? Нищо не искаме от вас. Вече продадохме златната си чиния на един мъдър и честен търговец. Какво? Кога но как? На кого? Вие сте грубиян. А сега вече е много късно. Той ни даде всичко и си остави само 8 монети и везните. Сигурно вече е прекусил реката. Какво? Не! ми! И момиченцето беше право. Махеш наистина бе закъснял. Сундар вече преминаваше реката. Махеш обясня и започна да подскача нагоре и надолу, като махаше с ръце. Бе изпълнен сумраза към Сундар и крещеше по него. Но Сундар беше вече далеч и не чу нито дума. Само да ми паднеш! Това са моите пари! О, това е Махеш. Скача от радост и ми маха. Сигурно е разбрал какво се случи. Виж колко се радва за мен! Ей, благодаря ти, аз се радвам! Довиждане! Парите ми! Сундар си тръгна, а Махеш падна на земята, разкайвайки се за действията си. Ако не беше толкова алчен, златната чиния щеше да бъде негова. Запомнете, честността е над всичко.